hoofstuk 14, 6 december 2016, om 20 oor 5 die ochend. Vreegde in my, jylle moeder, is een moeder nie een wonderlijke wees nie? Waar kom sy vandaan? Die lewegever en broeis hoene ren, wat haar kykens altyd vol beskerm? Waarom het ek gesê dat ek my Jerusalem onder my vlerk wou toevoud? Omdat ek vader en moeder is. In my is alle eigenskap bevat, en die grootste hiervan is die aparte aparte moederliefde. Dit kan nooit sterf of verkoel nie. Een moeder is altyd bereid om haar kind te vergewe vir alles wat hy haar aangedoen het in sy sonde en blindheid. My vlees was manlik, maar toch was daar in my die vaderlijke en moederlijke eigenskap het teenwoordig. Dit was beter vir my om as man, as vader na die aarde te kom en die sonde te oorwind. Maar sou ek daarin kon slaag as ek, as ek as vrou na die aarde gekom het? Ja en nie. Ja, omdat alles by my moendlik is en dit gebeur soos wat ek dit wil. Ek is die krag wat alles ondersteun en ek is sigbaar in die mannelike soewel as die vrouwelike. Maar toch wou en moes ek in die mannelike vlees wandel op aarde. Die man is in die reent sterker as die vrou en in daarie jare was die vrou baie meer op die achtergrond as die man. Geen mens, mans, sal na my geluister het nie, en ek sal baie groter oordele op die aarde gebring het, as wat die geval was in my tyd. neem maar net in herinnering die moord op al my tyd genoot het, toe ons babietjes was. Hoeveel erger dinge sal daar nie plaasgevind het, en oor die vrouwe geslag, wat altyd sê die vroegste tye al grievelik behandel is nie. Maar nou is het anders, en het my gees van liefde baie vrouwe opgewek om my wees te verspryi. Die wereld het het tekort aan moeders, nie vrouwens nie, moeders. Die soogende vrou wat in haar harte moeder is, het die grootste uitwerking op die mensen om haar. Sy is die son wat straal in sagmoedige liefde. Sy is die alvand nie hoe meegel, want sy is ek. Die era van die moeder het aangebreek, sy is reeds hier en menige een sal haar herken as hulle in geloof na my gees, my heerlijke stem in hulle harte luistert. Julle is amal soos kinders wat buiten gespeel het en skielik na hulle moeders verlang en ingaan en die huis, ingaan in die huis om lavenis aan haar moeder boorst te vind. Terwyl hulle buiten speel, is hulle bezig met allerhande dinge en denk hulle nie so seer aan haar nie, hoewel die brandende liefde vir haar toch altyd daar is. Maar wanneer die donker nacht nader en die honger kwel, wanneer die aardse moegheid intree, sal elke kind sy moeder gaan opsoek en sy sal omvat en op haar skoetel, om sis en om voer en om sagies teen haar boers van die slaap sis. Ek is zo'n so moeder, sy kry haar eigenskap van my, veel te meer wil ek as die ewige moeder dit nie vir jylle doen nie. Jerusalem, Jerusalem, hoe graag wou ek jylle nie my mekaar maak en onder my vleels, beskerm en verwarm nie, maar jylle wou nie, Daarom het Jerusalem een weeskind geword, want anders as een kyntjie het hulle die vrye wilsbesluit gehad en het gekies om dit te, te ignoreer. Hoe geseend sal so die stadse inwoners nie gewees het, as hulle allemaal ten my bors kom het nie. Hoe geluksalig sal so allemaal nie tot vandag in daarie geseende stad gewees het nie. Maar nou roep ek julle weer, om teen my moeder bors te kom leed, en bied ek allemaal daarie geleendheid aan, Moe nie dom kyk en wees wat onverwaags dier die arende en ander roofvols betrap en gevang word, net omdat jy nie glo dat ek ook vrouwlik is nie. Dit is die waarheid wat alle eeuwen nog versteek was onder verkeerde ziensweises en duivelse skade wees. Kom, want het is naag en het is koud en jy, klein mensie, het mama nodig. Amen.